Horsi tkturðu ma filtru Mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjesit. Mirë mëngjes, gjithë vazhdim mëngjes. Blendiemi. Ja programin, fillojmë programin. Olta, Dërka. Mëngjes, mëngjes. A kjo është pra? Çuditë më ty që e di si gjendje, por ose ndoshta nuk kam ka ndodhur. Kam ndodhur te ty. Po. U di kë kë vënë djum. Me bekën. Me beken pa, shumë mirë. Ë, uh, po flasim për gjendjen e e prindërve, ata që janë prindër edin ka një situatë e cila është midis gjumit dhe ë zgjimit. zgjimit. Ose ose e kundërta. Do të më dish midis gjumit <laughs> dhe zgjuar. Tipa përpiqesh që të vesh në gjumë një fëmijë, duke i treguar këtij fëmijë një rrallë, por sigurisht kjo vjen mbas një dite të loshme. Mhm. Mm si për fëmijën, po ashtu edhe për ty, dhe mbasi rralla ka marr ulë, po them për 2 minuta 3. Ose ndoshta nuk është edhe pralla e parë, sa ka të fëmi, që kërkoja më shumë se një prallë, po. Ëh, uh, pas kësaj i fillon edhe flet budalla liçe. Ësh ësh Nuk e komandon <cjën> do. <cjën> jo, nuk e komandon <cjën> do. Rauda merr një tjetër guptim. T'ka ndodhur ti? Sigurisht. Mm -hmm. Është zonçuti, më. Disa herë. Përndryshe më është gjendje prindërore. Ku e se... kam harruar prallën që kam thën? Ç'u kam thën? Po, po. Dëmam, ti nuk kam thën, kjo është kjo është e, e, am e buqra, se çfarë nuk thua? Po, po. Donëse mm -hmm. në aty është një gjendje ku frenat janë te i kaluar komplet altin ja bidej një minut përbara në grupa frizim Frenat janë përshumë barga Da përten, në këtë kontekst duke bërë një fminë gjumë po të po Jojo, në kontekst një fminë si jo Jojo Me të dashurën po E ke bërdo me thanë? Mm -hmm. Po, vedhe njërë më ka ndonë po. Qështë për, e guptanë edhe ti këtë pjesë? A i kërkon shumë pradha, e ndi që e kam bërru? <laughs> Unë kam filluar un. i regjistroj Mos më të dojë Ja ve kufjet. Jo, jo, jo, ve kufjet. E vëmë këtu, <gjën> <gjën> <gjën> e vëmë vë zë. E vëmë zë. Mm -hmm. Që apo kjo është zakonisht e dyta ose e treta. Se njëra duhet të jetë njëra duhet të jetë patjetër live e para. Mhm. Për shkakun këtu kemi uh, Topi dhe Besi. Do ta djesh Topi dhe Besi. Topi dhe Besi. Po. Ëh, që impono se me muzikë. Na ishte njëherë një, një peshkakeni i vogël. Ky kishte emrin Topi te jetonte pran koraleve dhe pran një ishulli me plazhe të bardha ku ishte me të vërtetë shumë bukur sepse moti ishte gjithmonë i mirë. Nisëm të shkojmë pranë, do fletom tani, në në pos, për, kjo, ishte për, kjo ishte e para. Ëh? Ati ishte një. Nëjë, më një, kjo është ideja, kjo është ideja. Kjo është njëra për tyre, kjo është njëra për tyre. Kam bërë vetë që kjo duhet të jetë e 5-a e 6-ta, se dukesh edhe ti pa kështu. E nuk e di, ka ka një vit që është aty. Është e vjetër. Por dua të them, se vet pasaj kaloj, atë po i thoshe çunave. Kaloj në Dëni. Do i tregoni tre... në po, tamam Dëni. Ëh, a, sa ti. Po, një, një një një, një, një klapevme, po. të klevë të the rog në ri, të klevë fem. O baba, çapo tu. Mund të them mm. në vonë çaj oltëm, për shkakun mund të kritikoj Altinin, talentis Lorin. Ku don? Neysa. E vërtetë. Ai fut majes, po t'i tregon mirë, po t'i tregon mirë. Ndryshuan personazhet. Po. <laughs> Okë. Ehm, ju a ku jemi në sot në bas në uh, një ndëme me prrava. Si thjetët prawa... po, ju? Me prrava. Është bërë shumë e vështirë për të sjuar. Po, edhe ju ve ju ndodhi. Në gjendje para gripale, më thënë drejtën. Para gripale. Jo... Ajë reja që kishim, na joreja e Flamës, okay. uh, ti që kishim në studio. Ë, mirë, okëj. Ë, k'sa para gripale s'mos bëhet atë sikur. Mos, sikur çka ketën. Ka njerëz që kanë gjendje paraplegjike, që është shumë më keq. Mbakë me një paragrafalë. <laughs> <laughs> <laughs> Gjithsesi rradha pas ka qen ieri un, Olta Lori. <laughs> jo, më fal. <laughs> një sekondësh. Më falum, kam mundësi se kam dalë nga rradha. Kam mundësi ti prandaj. <laughs> po jam. Mbakë zinxhiri do do, do të lexojmë në një intervistë zinxhiri i prehapis së virusit nga ieri te kti, pastaj te Kolta, pastaj te Lori. Ëh. <laughs> <laughs> se shkon kësu ky? Nuk do. <laughs> se rogjën te kun përpara apo ke Blendi, po do të jep atë tjetër keti. Po e bëj kësu pra. Perdi po Olta, ne jesh ondor. Kaloj si <laughs> ai. Ai thësh po pohom fakt te Olta. Jo mos qazon akoma po. Po, e ti e rradus. E më pas. E rradus pra se ka. ka Olta, ai ta, ta ky do ky virus do shkoj. Ti dalin te Kun te Olta te Klorit. Që sjë tani është tek ai. Ti shtot vetëm. Sot do. kalon te kti, po. <laughs> sot vin uh, dokumentacion se do ta marrësh pak më shpejt Olta. Apliko. Pagoj 18000 euro edhe e rregullon. The Black IT Peace <laughs> mi's dashur. Where is the love? Can you practice what you preaching? Would you turn me all the chick again? Mama, mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father of guidance from above Cause people got me, got me questioning Where's the love? Yeah, what's going on with the world, mama? Where's the love? Yeah, people living like they ain't got no, mama Where's the love? I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama Where's the love? I think they don't understand the concept or the meaning of karma Where's the love? a siege yeah they're trying to stop terrorism where's the love over oh, here on the streets the police shoot the people put the bullets in them where's the love but if you only got love for your own race where's the love then you're gonna leave space but others to discriminate and to discriminate only generate hate and when you hate then you're bound to get irate madness is what you demonstrate And that's exactly how hate works and operates. Man, we got to settle straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it. People wow. killing, peace on tragedy. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preach it? Would you tell turn me on the me cheek me again? Mama, mama, mama, tell us What the hell is going on? Can't we all just get along? Mm -hmm. Father, father, father, help us Say some guidance from above Cause people got me, got me questioning Where's the love? just ain't the same always the same where's the love new days are strange as the world in same ways where's the love nation drops bombs killing our little ones where's the love always a friend as you die on where's the love when a child gets loaded or a cop gets knocked down black lives not now everybody matter to me All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody Yes, we all racist, black eyed peas Do a song about love, and y'all hate this All these protests with different color faces We was all born with a heart Why we gotta chase it? And every time I look around Every time I look up, every time I look down No one's on the common ground Where's the love? And if you never speak truth Then you never know what love sounds Where's the love? If you never know love, then you never know God Ooh, Where wow. is the Where's the love, y'all? I don't, I don't know Where's the truth, y'all? I don't know People killing, people dying Children hurting, you hear them crying Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us Send some guidance from above Cause people got me, got me questioning Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where's the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? When the love my max one and four cuz policemen election looking like a joke in the wee men still selling dope oh god somebody got to get these niggas whole holy everone was a smoke god said he can't breathe with his hands in the air when on the ground dies from a choke. the trap I feel the weight of the world on my shoulder as I'm getting older the job people gets colder most of us only care about money making selfishness got us following the wrong direction wrong information was shown by the media negative images is just make criteria affecting the young minds fetch to the back over you kids wanna act like what they see in the cinema much what happened to the love and the values of humanity happened to the love in the furnace in the quality where's the love instead of spread a love we spreading an animosity where's the love lack of understanding lead us away from unity where's the love hello mir mëngjesi që gjithë ju mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit mirëmëngjes në vallet e klavë femrë 104 good morning tani është momenti mm -hmm kjo kjo kënga është Black Eyed Peas dhe Bota. Dhe shumë të tjerë. Mm -hmm. Dhe shumë dhe shumë të tjerë. The Black Eyed Peas featuring The World e kanë quajtur Where is the Love. Mm -hmm. Po, shumë mirë. Moment që e kërkon këtë. M'kuitoj dhe... atë këngën We Are the World. Mhm. Mm we Are the Children. Po. Yeri e gati? Gati patjetër. Ti përfaqëson një fëmijë sot se mm -hmm. e para ke veshur bluzën ku ke pikturuar vet Princin e vogël. Princin e vogël. Mhm. Mm ëë uh, Jo Leka, prim th i vogël nga ja, ja, nga i Exuberis. ëë po, uh, i Exuberis. Faleminderit. Exuberis. The mund mendon njerëzit që ke pikturuar portretin e ja, Lekës. Ja. <laughs> që sto ishte ide që i she mendoj un. Mm. Super. ëë uh, Mos ma marrë njerëri, shikojm dashit faqen, gjithandai bluza me portretin e Po pra ishte ideja printfik, jote. <laughs> edhe do do do bën të pasur njerëzit prime erë do thon. Kush e bati këtë? Ide brillante. Blendi e bati. Mm -hmm për afërit, ja yes. pse ah. morën të tjerë. Çfarë thaj kudo? Edhe në botë, e kam rësisht. Okej, okay, mirë. Ë, uh, tani frymëzimi. Mund të bëjmë Balzakun si portret, vesh një zgjidhje më mirë. Atëherë është për herë. Por mendimin tim. Shpreha ah. për sot ose në Balzak. Ah. Dhe është kjo. Duhet <laughs> në zonën e matit, çfarë do të thotë? Vazhdon. Mbani mend, nga të gjitha plagët, të pashërueshmët janë ato që burojnë nga gjuha, shikimi me përbuzje dhe tallja. Ah. Mm -hmm. ah, ah, ah, ah. Sa kurap pra portreti Balzakut. Do të them wow. një gjë tjetër. <laughs> a, a ishte a ishte gjuha shikimi me përpuzitë të tallit. Unë ndora gjumën, i bëre pak më shumë të lartë, i bëre pak më shumë të treja në një, ha. Oh? Ai ishte kjo pra. Ta e ilustrova, u mundova. Ai s'manda, e kuptom. Okej. Okay. Ë tani në momentin e oltës më të dashur, këtu ne më thjesht ky është momenti i saj. Edhe nuk mund t'ia heqim, i munduar, por Se nikada të gjeret po. Je gati ojta. A do të thotë në kamp? A do të thotë mund të mund të shtrojmë Oltës një qilim muzikor? Kurç, të lutem. Faleminderit. I jevi shtrohe. Urr, kujdes. Po. Ai stoja është laku. Nuk ja shtroj dot. Po. Nëslagur cilimi. Temperaturat në këtë moment janë 15 gradë dhe 26 do jetë maksimale për sot, vetëm 2% janë shanset për shi. 2% shanset për shi, një dashur. Këtu malimën 2% shanset për shi. Faleminderit, <laughs> Olda. Ju lutem, po gazet. Olda. Nesër do jetë shumë mot i mirë. Gjatë 3 e 4-të vetëm ditë. Nuk e di pse e di ella ka filluar të ket pikim. Mm.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 jeni anëtor në klubin e mësgjësit, më falet klub e femnë në 104. Edhe në ekranin e Club TV. Edhe në, po. Edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes i ju, mm -hmm. andaj nga ana tjetër. Të të Mirëmëngjes edhe ju që jeni në rrugë në këtë moment dhe u thëmbar secilit për yush. Edhe fund mbar juve që keni mbërritur miq të shumtë të klubit të mësgjësit. Ç'është kjo? Mm Shtada -hmm. 10 minuta. Igren koha pa e kuptuar fare. Un nuk e pash këtë, nuk Ka. e pash nuk e pash live, po e pash e pash në njërin nga portalet që kishte vënë një video të emisionit Stop, mbrëmën mm -hmm. e djeshme. Pse çka ndodhi? Uh, Ëmisioni Stopra në televizionin Kombëtar. Çka bër? Ka bër tek si e derë derim? Tek Çukur për... ederim. Teşekkür ederim. <gjellar> teşekkür ederim. Yok efendim. Okay, mir. Evdeyim. Teşekkür ederim. Evdeyim. Mm. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. <gjellar> teşekkür <shekyr> ederim. <gjellar> teşekkür <shekyr> ederim. Emson <gjellar> Më dinleyin. Um, një prokurori, një task force në prokurorinë e Tiranës dhe një oficerit Policia njësi e u arrestua. Hm. Para të dy bashku u arrestuan pas denoncimit, të misionit stop, të një afërë korruptiva. Mm -hmm. Pamit e kamerave të kamerave të fsheta shfaqin oficerin e policisë gjyqësore Fatos Lushi duke marrë shumën 18000 € nga një qytetar për të mbyllur një dosje në prokurori. Prokurori Ardian mm -hmm. Braho dhe oficer i policisë gjyqësore Fatos Lushi aktualisht kishin në hetim dy çështjet e përgjimeve, mm -hmm. ato të IMSI catcher ve pajisjeve përgjuesë që u gjet në zyrat e Ministrit të Brendshëm Samir Tahiri. Ëm. Që sjë, që sjë tani siç e kuptova unë. Sepse sepse portalet e kishin hedhur më pas. Dhe më sa kuptoi unë pas kushtën, uh, kush tha? Lori po thoshte ishte Sajmiri. Në opinion. Brëm. Ja, sa shumë po. Po për Sajmiri me Gentin. Ai ishin këta të dy në mm. opinion. Uh, Pastaj nuk e di. Se unë vetëm zërat për dgjova, po nuk e dgjova mirë. Në, unë një herë tjetër të brëm. Por uh, ishte ishte një ndër shumë mirë. Po gjithsesi. Ëm. Pra, këj zotria paskë është marë një shumë një 120.000 euro nga jashtë. Ishin blokuar. Po. Mm. Cilat ishin blokuar në ndyshimin se këto mund t'ishin parat droge, dhe mëndën parat pista, paga shumë. Dhe në fakt, këj qytetari, një zotit parave, thotë se nuk janë të tila. Nuk ka asë një fakt, asë një provë, asë një që të vërtetoj të kundur tënë. Dhe kjo është shumë i qetë. Me gjithën të, nga bisedat që ai regjistron me njerëzatin prokurori bëhet të qartë që një mënyrë për të marrë ato para për një herë është paguaj 18000 euro euro, Option. <robust> <soumon> euro. të shpotoj të tëra ato. Është gjob apo quhet gjob? Quhet taks. Quhet gjob? Jo, nuk e mendoj. Jo, quhet ryshfet, ryshfet, korrupsion, çfarë thua ti? Gjithaqoftë, edhe këy e ka regjistruar dhe kjo është historia. Ëh. Edhe ja ka thënë. Do të thonë në këtë momenti kur ëh uh, s'dohet si ka bashkënuar me ndonjë regjisor Lori nuk e di mm. nëse ti ke pas bësh me këtë apo jo? ëh <laughs> jo jo jo oke okay. ishte juar në tani ka më shumë një kamera e dy... ka vënë në koltukun e pasëm të të Mercedesit mesa show në një tjetër ka qenë përpara po mm. dhe dhe mund ta shikosh momentin kur nga dy kënde po Në thelbi që bashun ishin encia, ishin duke dukejë un rrugën. Nëse ka bërë nga çdo anë që mos të... Un vetëm këtë plan bashir, këtë planin nga pas. Moskishtë po duke kështu, që thoi që ishte montazh. Duken tufat, duken tufat me teksa numërohen. Po, teksa bje... numërohen. Teksas, teksas numërohen. Nëse në në sfalu dojm, po që derisa ndodh, do të thotë që Do vojë mm. ndon. Tah. Edhe shumë si kyçë e hëngri janë vërtet. Nëse, po, sigurisht, si pra. okay. që ishte fastësi. Morë para atë kjo apo jo? Kusht. Ëh, paratë ti e bllokuan. Ju uliruam prap. Okej. Ju uliruan, ai thave them që mos shkoti marrësh sot. Pam. Doon lirimi ndodhte sepse ato Nësës i sequestrojnë në bankë, i ngrin atje në mm. bankë, në momentin që këy paguan, prokuroria tërheq, se thua, urdhrin ngrirje, e ngrirjes, edhe banka pastaj e thyes. Kurse këy tha, bankave. Këy sa prokurori. I jetoj si ditën e fundit sot. Po. Nesë kjo se... është... <laughs> kjo është e ka ndoba. Po është mirë, e ke më nështë po për mërë 18.000 euro në një dit? Se përqenë edhe... I, i marë edhe unë, e këpëtonë po, duen... <hazim> duen... Nuk është të i mërë të zjita me një. Ejo ti hebin me banke, ejo... Ejo so të i hebin me banke, ejo një në mua e... Ejo të i mërë të që ka patur para, i bje. Edo të i mërë të që ka patur para. Po, po. Se e ajo mendoj mendoj paga ti, mendoj se si ndryshon perspektiva jote mbi botën. Qëse këto janë gjëra që ndodhin, po themi, ah, nuk po themi për ditë, po ndodhin kështu. Po një, ah, asnjëherë, po ishua një herë në muaj, po ishua një herë në muaj, ka po një tetë mes kështu. Vina tokshme me me shuka. Si të ndryshon domethënë, si ecën rrugës? Të ndryshon, po ndryshon, po fillon vishësh kështu se Po ndryshon edhe ai. Dhe fillon vishësh shumë keqë, do dhe një distancë kështu nga. S'ke të konfirmoj, s'do të jetë trishtësh. E ku da në vetë në din legët, po. edhe, edhe kej legë për shpenzuar, nuk di dëblesh, nuk je vesh në njerë mirë, po, por tani mund është Jo, gjëja po jo, e parë vësh ndryshonejtja, pas taj veshja Si, si, si hapen gjënjët, hapen, po, hapen no, pakshonë Marni një loj harko, harko bo, bo. edhe fillonet e hapi, bëhet pak ja, së, jëron, së, së më i rëndës në kamë përshqybjen E gjithë më në më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të m Epa, ka oh. pa një silë, majtës djatës, për pak <laughs> e... pa, pa, një avajsh, për rësysh Ha, ju këtë të dinjim Ju flasim, ju flasim ju vëtë pasaj I fletë femër, edhe kemë rësysh se Je kësho la, këtë unë Nuk për rësysh Je pjetër, për nuk për rësysh Nuk për rësysh Nuk për rësysh Vetëm jetë për makinën Vetëm për rësysh, për gjëra Shkotë të karburantje të vë mbushë pak Bëje E ai, do ta marr me mend vetë se çfarë duhet bëj. Që ta mbushi plot. Mhm. Mm Nuk mund mm -hmm, mm -hmm. të bezdisësh ti. Mhm. Normal. Po. Mhm. Ti e dha një kapsalicë ty. Po, është e bukur. Mm -hmm. Si djesisë go është goxha. Është shumë e mirë. Çfar pelicë po. je do të veshësh sot? E dashur. E dashur vajzë që do të takova në rrugë. E dashur e panjor. Çfar pelicë <laughs> je do të veshësh sot? Apo çfar tip telefoni do të të blej? Po. Po, po, po. dihet, olteta pjesa çfarë do? <laughs> 2000 ka secili katë ritot vetë ojer. Po ora. Neza. Po <të> pse keve një smart 3000 euro se? Smart. Në këtë sot çike këtu. Smart e baltili. Për çfarë do smart, smart. 3000? <të> <e 2? të> jo për vetë, jo, por atë të panjorën po thonë. Ai. Ji dvi më shpejt ajo. Sto pelichet do smart se nuk duron të gjata. Ah. Nuk besoj, nuk besoj altin që është në shihet e sa një smart. Po me ta gjithë do të do një smart. Më beso për këtë. Në apartamentin <laughs> Në cilën zonë A pa të e udash ka punu të fartë Je bonë Lori Je shumë bonë Dash ka punu të fartë Lori Këtë e mështë të në krymenem qesit mishdashër Russia is the greatest <laughs> Mëngjes, Mëngjes, jitva. Je në gati? Gati. Gati. Mëngjes. Mëngjes. Ka anagramën katër miq të dashur për uh, ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit? Mhm. Mm mhm. Do të thotieri. Do të thotieri ta hedhim apo jo? Ta hedhim apo jo? Kuptes. <laughs> <laughs> Mirë, studenti. Le të padis. <laughs> Anagrama në klubin e mëngjesit. dallësh <laughs> <laughs> falë nuk është jala jerik <laughs> atëre ha është është një pyëdhë jerik po ta shkruaj unë një soi e, e, e. Njësoj, motra wow <laughs> kjo që nga ana ka më bukurë vitit kjo është anagrama për soi që kjo merr çmimin e 2016 është wow e motra një soi një soi e motra Uau! Wow. Wow. Que eu já não agravava pessoa o pessoal de misdáxer. Que eu já na fã da Stigar. Nha, ã, S, O, J, ã, M, O, T, R, A. Nha soi amotra? Uau! Pouso eu não gosto de nha soi, avlá wow. aí. Esta... nha soi amotra? Nha soi amotra? Uau! Wow. Nhi fialha, vejo mais que eu... Pau, nhi fialha. Lalalalalala 0619 20 712 22 Po altin, më falj Jo, përthoja që sot s'kazit keqe Edhe në rrasë unë i them blorit Edhe like. në rrasë unë i them blorit Në më tra nukur se Në këtë konteksto këta. Qa probleme ka <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e si Jo, se dhe unë i them gjithmoni E t'a vlajk E, kam dhëgjuar, vla <laughs> E ti vla T'kam dhëgjuar, vla E t'i vla olta ti e vë la a të vë la po po po të keqen motra atëre një sojë motra na futove fare alolta durata për sot një sojë motra jo so, dy sojë vllai do një orë nga premium emotes oke okay, një orë nga premium emotes për atë apo atë atra, që qer... të <laughs> mësh të shkëna gram Ata bëtë që siel përgjishen e sakt i ose e para Me fal të shkruaj pak Pa tjetër, shkruaj e pak Mose, që të thotë nuk të të shkruaj shumë Me dy ë Njësoj ë, motra Me dhe një ë tepër mu Me dhe një ë tepër mu Më janë atyju, e janë atyju Kjo është muzika pra kur mendja ollëtës këllonë mënon, Misha Gjëmë da Osin dhja ma sot Përse në dijesht në shu ollët? Përka më qëtër anagramën Ti nuk e kej dhenë tjes në pozicionin ton Që ti e dije dhe E më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ë, vojt ai ri. Vojt ai ri. Kthehem pas Gënën, dhe s'nduk përshe, u ishte për mo. Ah, uh, Bos, Hos. And the common Linetsky u quhet Joline. Në Gënën jam cheese tani 7:36 minuta. compare with flame and locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green your smiles like a bridal spring your voice is soft like summer rain and i cannot compete with you your jo rain i talks about you in a sleep there's nothing i can do to keep from crying when i calls your name your jo I can never love again cuz he's the only one for me, Jolie I had to have this talk with you, my happiness depends on you or whatever you decide to do, Jolie Jolie Jolie Në korë pra i Gjolinës është bërë e rëzikës me Gjolinës Në kamë në lënetsë Gjolinë Gjolinë E janë gjithë fludë mos nga e merë Mos nga uh, e merë burrinë se s'dashrojnë do t'prapi Ithotë mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mirë, një soj e motra është anagrama vërdit nësot me këtëm këtëm këtëm këtëm këtëm këtëm Një soj e motra wow. Një soj e motra Ashtë një pise mësë motra është po <laughs> Bërra 2 motra Nj <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Më mm -hmm. s'ojë ja, motra? 069 2070222 dërgoj mesazhet tuaja. Du ta zindni anagramin një me zdanshurti, i vendosni këto gërman në mënyrë që të formoni një fjalë të gjuhës çipe që ka kuptim. Aba jo. <tër> Okë. Oh. Më s'ojë <tër> motra. <tër> <tër> Njësoj, uh, motra. <tër> okay. Mirë, një s'ojë motra. Okej. Mirë, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti këtu në klubin e mëmëjesit. Mm, mm. Mm. Dje në mbrojtet dhe ligjit për importimin e mbetive mm. Ka dale dhe kjy Ish zyrtari lartë i shtetit Pa, cili? Cili? 0-6-19-20-7-12-2 Dërgonë mesaj dhe të uaj ja. 0-6-19-20-7-12-2 0-6-19-20-7-12-2 Munda shorën se ka një Një mirë organizim, uh, po themi në këshu mirë organizim, mm. ndo shta u shpreja pak tepër, po ka një organizim, mm. pra, për, uh, për të bërë propagandë. Më të hajqim të? Së tonë pa, në përë, falim dhe. Për bërë një propagandë në këshu uh, bro Ligi, do më thënë, Kronika Dien Top Channel ishin, mm. hi -hi, sa të deklaruar, do më thënë, pro optimin që gjithçka është këtu në një mekanizëm që mundohet të bindë që kjo është një gjë e mirë ë uh, për njerëzit mm. për për për të gjithë ne, pra importi i mbetjeve. Prandaj ka dalë ky ish zyrtari i lartë i shtetit që A mund ta themmë ka dalë ky mamin importi i plerave se importi i mbetjeve, po. Po tu jo, ja, nuk thua gjë të tjetër. Se jo kjelet se, hadri, për, se pjelet u gjenet, u gjenet hadri, po, u gjenet, u gjenet ato i mbetjeve, i mbetjeve të mira. Po, i mbetjeve shumë të mira. Shiko sa të mira ishin ato. I kapin dhe me dorë, e këpër asy është këshu? është ajo kape me dorë? Ja, kanë gjë këto, ajo përën, a ja përën për, për në për këshu. Asë jësë të gjënë. Nuk e ti, unë nuk e ti pëse ata mbajnë dhe oh, maska. Ja, ja. Ata sako në kështë që mbajnë maska. Këtu se... është të shtrijesh. <laughs> si mansja ime, të shtrijesh në... Got në në fund e litarë është, po. Nëjse, me um, shiko, ka i një që? Problemi është Ajë, edhe pyetja që duhet të bëjmë realisht dhe seriozisht është, pse nuk po riciklojmë? Pse nuk po riciklojmë në shtëpitë tona? Po, pse nuk po ndajmë qelçin nga letra, nga plastika, edhe nga mbetjet organike? Lëvozhat e, qepve, domateve, e vezëve. Pse nuk më bëjmë këtë? Sepse ligji është prej kohësh, ne jemi sivend në shkelje të ligjeve tona. Kjo do të kishte ndodhur prej kohësh, ndarja e diferencuar e mbetjeve. Kjo do të bënte të mundur që mbetet e Shqipërisë të furnizonin 100%, 100%. 100% industrinë e riciklimit për cilën po po bëhet të gjitha kjo. Ja mm. na tjetër qeveria asnjëherë nuk i bëri asnjë lloj lëshimi kësaj industrië e riciklimit, nëse është kaq e preoccupuar për shëndetin e saj ekonomik, po themi në i fiskal, në një lehtësim fiskal, do një ulje taksash këtu, ulje të TVSh-së aty apo heqje apo largqoft në një jetë tjetër. Absolutisht, i vetmi lehtësim që po i bën thot, hajde dhe importo plotëra. Mm. qi është, mm. njedi, pak, uh, po e sit, nuk e di, pak alasoi. Po gjithsesi, me të cilën unë nuk bie dakord. Ajo që po them është, nëse ne do të ishim duke ricikluar, nëse ne do kishim duke ndar letrat, qelçin, plastikën, mm. që në shtëpit tona, në shkollat, në institucionet në vendet e punës, ne do të mund ta financojmë, ta ta furnizojmë me lëndë të parë këtë këtë industri 100% edhe edhe të kapaciteteve. Do duhen që ta hapnin fabrika të reja, vetëm për mbetjet nga brenda vendit. Dhe vendi do të ishte shumë i pastër dhe dhe nuk do të jimi mbuluar me me shishet e me qesem dhe me me me kshuqerash. Nëse ne do ta bënim këtë, por ne nuk e bëjmë këtë. Dhe shikoj se e bëjmë ne. Ne fillojmë të importojmë. Ne nuk shqetësohemi për asnjë moment, që ne nuk po rizikojmë. Kishte dalë një zonë që ishte nga nga Universiteti Europian mm -hmm. para dy ditësh të efërziu, mm -hmm. që po mundohej bin të bindte njerëzit që riciklimi është i mirë, nuk është i mirë, është i shkëlqyr. Riciklimi, ne këtë e dimë. Ne nuk jemi kundër riciklimit, absolutisht, përkundrazi. Pikëse sesë spor riciklojm. Spor riciklojm asgjë. Po i hedhim gjitha në lum, tonat dhe kemi ide mm. brilante të importojmë, të importojmë që të shpëtojmë industrin, por nuk riciklojm plerat tona. A e kupton që gjërat janë janë përmbyty? Është mm. për lidhje. Ëh. Se ajo thoshte atje më shumë drejtë, riciklimi është është gjë e mirë dhe duhet bërë, patjetër që duhet bërë prioriteti tim. Patjetër se duhet të bër. Pse mos sa sa vjet duhet që ne të organizohemi për, për ndarjen e këtyre? Sa e vështirë është? Doja maksimumi 1 vit. Ti ndash mm -hmm. maksimumi. Ti ndash derë. Do të thotë që për 3-4 muaj, ose po, familie... njerëzit njerëzit janë kaq domethënë gjithë ta njerëz që që shprehin zhgënjim edhe edhe që janë kundër importit, këta janë të parët që kanë kanë motivimin që ti ndajmë gjërat e tyra. Ti ndajmë plerat e tyra. Mbetjet e tyra. Ti juajm si doni. Po nuk është ajë vështirë, e bëjnë të gjithë botën. Një, dy, tre, katër konsha Ndajen që atje Gjishka mund të funksionoj, mund të bëhet Por nuk ka asin hap, asin Edhe nuk flet as njeri për këtë Pëse ne nuk porritiklojmë Tonat Pëse ne i hedhim gjitha në lumë I hedhim lumë I hedhim, ne helmojmë tokën në ujrat gjitha Edhe që të mbajmë industri në gjallë Do i më portojnë Nuk e di, nuk ka Nuk ka Sa të temi? Kësu që um... Un jam jam plotësisht kundër konceptit të propagandës që kjo është një gjë e mirë dhe dhe dhe nuk duhet të mendojmë fare më për këtë, se kanë menduar të tjerë, dhe ne duhet vetëm të hapim gojën dhe lugat zhytet deri në fund dhe të kapërdihet qetësisht drejtë bojamentit. Me ilaçin e zakonshëm lëngun blu. Përzihen me topit të kuq jo na jepet. Kështu që nuk e di njerëzit duhet mendojnë, njerëzit kanë drejt mendojnë, të hedhin alternativat, kritikojnë, mënyra se nga ana tjetër bëhet kështu që kush flet, kundër kush mendon, kundër sharlatan është, do, është, është, është ose është, është, është, është, është, është i shitur ose është i opozitës. Po. Tani opozita, opozita nga ana tjetër, ë uh, thot se do të mm. do të kërkojë një referendum për këtë gjë. Ëh. Mm. Tani unë e kupton që kjo është një maneuver dhe taktik politike. Si qës bërë nga hera mm. Për t'i hipur një kali që ka filluar të vrapoj Ndërkoh Po në fund farë e punë e madhe dhe, Rama e kritikon Në bashën për, për këtë gjë si, Sigur, hipokrit, dhe është hipokrit që për me këtë Të kaus Ta. Duke e partë gatshme dhe duke e shfridzuar Po kush është ai që tho që Rama nuk e shfridzoj 3 vjet në parë Kur doli garantë se Do t'ashtu dhe t'an i e trahtoj Kushiçë, kushiçë është e njëta gjë që, që kanë bër, as as më shumë as më pak socialistët uh, i hipën aty kali atyre. Mm. Pa u ardhur turp, kushiçë politikisht është kretë drejt. Jemi korrekt. E Partia Demokratike ta kërkoi referendumin e ta mbështes. Kosto të veprimeve apo jo? Ja? Po pra, është. A miratove liqin. Jim. Të janë kostoza të veprimeve. Politik Thejem baspan krybin e mqesit me më shumë, tani është ora 7.27 minuta, pse nuk pori ciklojmë. Mqezi, më sĩ keni ardhur në kryeën e mëqesit orar tani 7:53 minuta ju jeni me Blendin me, me mqes, Jerin blendin, me mqes, Altinin mqes, Oltin Edelorin në kryeën e mqes, mëqesit. Ehm mm uh, Olta? Po. Ndonjë fitues në lidhje me personalitetin shtetror të së shkuarës që kishte dalë në mbrojtje të ligjit të importit të mbetjeve? Po më thon Alfred Mojsiu. Bravo aty. E kanë mbajtur mend. Është e njëta e para 580, i mbron numrin, fiton dy bileta për nësinë e pikës. Këse dal kundër, eh? po, uh, a? Po, ai është pro importit. Pra. Është pro. Mm. Është pro importit sepse thotë uh, Zoti Mojsiu që që, shikoj, jo të gjithë uh, personalitetet e thon, nejse, okay. Ëm, <laughs> um, asun se prisi. Jo, jo, lere. Po ideja është këtu. Ëm, um, ai thotë që duhet të kemi investim të shtetit dhe kapacitetet janë rritur më jashtë. Por, për gjithë sa është thënë në lidi me rritin e kapacitetetëve Unë këmi. nuk kam diquar asgjë konkrete Do me thëmë, kam parë që janë bërë kronika pa fundë Ku kanë shkuar në për këto fabrikat e risiklinit klinit, të... Por, nuk kam thash... parë kronikën që shkon të kërë laboratorët Që kontrollojnë importin e mbetjeve Laboratorët doganorë për që uaj, aty ku hynë këto Tam. Nuk kam parë, ku shë janë këj stafi trajnuar Ku shë janë këta ekspertët, ku shë janë këta shkencëtarët do të ruajnë atë ruajnë kufitë e natyrën e ujërat e tokën e shëndetin e njerëzve këtu në Shqipëri kush janë këta kush ky laboratori i famshëm po ku është më një foto ju lutem një një pik në hartë të paktën ta dimë është në Havaj apo ku është i ndershmë që punon te ky laboratori ne tani është prokuror për momentin do filloj më vonë kur të do të japim postinë kur të votohet në fletorë studentare më thal për cilin laborator ke fjalën po atë po pyet zëun Ja ja, ja. Ja e lëre. Po, unë dua një nga këta, të mirët, jo ja, me ata të lirë. Okay. Nice, dua të di, domethënë, këto kapacitetet e ngritura, konkretisht çfarë janë? Sepse Tani... vetëm fliten në në në ajër po. Domethënë që ti duhet si të kesh besim te shteti. Nuk kam besim te shteti, nuk kam besim lëratësh, kam besim te shteti. Okej, okay. nuk kam. Ëm. Um, po rrip asta. Ka ndonjë studim që tregon, e shikoj, të gjithë e dimë që ushtrimet të bëjnë mirë. Tam. Edhe mm. sa më shumë ushtrohesh, aq më mirë është. Madje edhe për moshat që janë pak më të shtyra, ushtrimet e përditshme janë të mira. Tani njerëzit e dinin që ë uh, rritet qarkullimi i gjakut në tru, etj, etj, etj, etj dhe ka lloj-lloj funksionesh të organizmit mm. që përmirësohen. Po po po, absolutisht. Shumë gjëra të mira. Njerëzit donin dinin tani këta shkencëtarë dhe kjo është çfarë kanë zbuluar dhe kanë botuar në Frontiers of Aging Neuroscience mm -hmm. uh, se sa zjat efekti i ushtrimeve në raste të EL fizikutur. Ëh. Mm. Mm. Dhe mopakse 10 ditë? Uh. Oo, mopakse 10 ditë. Mopakse 10 ditë, wow. Do thotë që në momentin që kanë bërë një studim ku kanë kanë marr uh, 12 veta që kanë qenë shumë shumë uh, ushtrohen shumë mirë, janë të moshës nga 50 deri në 80 vjeç, por janë njerëz që bëjnë të paktën 35000 milje mi vrap në javë. Oh. Që është mbi 50 kilometra mila 30 uh, kilometra vrap në javë. Ëh mm -hmm. uh, dhe dhe i kanë i kanë detyruar që për 10 ditë ta lënë mos merr në aktivitetin. Vetëm divan. Pa. Divan, kokoshka, çfarë jesh? Dhe kanë parë që ditën e 10 fillojnë të shfaqen uh, rënje e çarkullimit të gjakut në tet zona të, të ndryshme të trurit, mbi të gjitha në hipokampus. Që është ai ku ndodhi mm -hmm. Alzheimeri, dementia pa. e gjitha këto gjërat e tjera. Që do të thotë se në rast se ti do të ushtrohesh dhe do që të kesh Po themi të mirat, dobit që vin nga ke një jetë më të shëndetshme. Nga ushtrimi, ushtrimi është diçka që duhet bëhet rregullisht dhe aq shkosa e bën, funksionon për ty. Por nuk është diçka që e bëre për 2 vjet dhe thua kjo duhet më do, bëj pak do të më lejoj mua për. Po, do të më lejoj. Një vit pushimi. Vetëm mm. as 10 ditë do të thënë. 10 ditë. Wow. Pa, kështu që kjo. Udhënjime 6 muaj të paktën. Po është mbas 10 ditë shfillojnë parametrat shkojnë tek normalja. Femë bas për në mdjesty, James Arthër të një mishdashur Say you won't let go, sjoët kukën Orër shtëtë përsta shtëtë I met you in the dark You lit me up You made me feel as down I wasn't off We danced the night away We drank too much I held your hair back when You were throwing off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 Ao, oh, mirë se vini në Klubin e Mëngjesit, në valën e Klub e Femnë 104. Edhe në ekranin e Klap TV's, mirëmëngjes. Të derë, të minuta shëndet Altin. Falënderit. Të lutem. Ne kam për detyrë të them shëndet. Ojme edhe sa fjalë tjera pastaj. Ehm, um, tani ju shkojmë të dashur që të dëgjoni zërin e përgjumur për ditën e sotme, ndërkohë që Anagrama është një soi e motra <laughs> Nësoj. Ë, Montra. Le fustanët e pikëlisar. Pikërisht, ashtu siç e dëgjoni, njësoj ë Montra. Mm. 069 20 70 222 -22 dërgo në mesazhet tuaja. Njësoj e Montra mm. 069 20 70 222 -22 për -22 këtë. -22 I njëjti numër për atë që arrin të dalloj se kujt i përket zëri që do të dëgjojmë tani në këtë klip. Opera Novet vite është një institucion shumë i rëndësishëm i i një institucion shumë i rëndësishëm i një kombi, është aq i rëndësishëm saq janë të rëndësishme institucionet e tjera. Novet i rëndësishëm dyshdoj institucion. Në fund fare over at diçka kreet banale, si çdo institucion tjetër. 069 2070222. Bashkia, zyra e postës është mm -hmm. no vet uh, një instytucjon, të si zdoj instytucjon. Dysiare njerë, kush të shtë kjozë? Opera, në vetë vete, është një instytucjon shumë i rëndësishtëm i... i... i... një instytucjon shumë i rëndësishtëm i një kombi. është a i rëndësishtëm sa që janë të rëndësisht me instytucjonet dhe tjera. To... Piks... Njësoj. Njësoj, e modra. Njësoj, e modra? Njësj, e modra? Si zdoj instytucjon, e modra? Kytës, mos i litë në këto Përqishëja në kramës nuk duhet është tjetër Koqo Kokdhima është në pashin e partë të gazetes Ka të ti sot Ka thënë gjëratë të mënë qëra Lidova A, nuk e di Qka thënë olëta? Me që Lidova Ollëta Një a thëtë blendi I thëtë më bukur mm. e Koqo Kokdhima <clears throat> Koqo <Kocra clears throat> Dhima, dy pika Mm. Dëshperu e se që Shqipria nuk ka një strategi për kanabisin Veshdo, me <të> ti jeshti mua betë, okej okay. Urdra? Saq se kisht të, të thondo inë gjithë tjetër, saj u bëshumë kënë që mërë Për me më nda bë strategi në vetë koqëja, saj deputetës Nuk i më banë më në kaxmi shtë ati, dhe që ka Kanabisin nuk shtë gjotë për memorje Po shiko, jo, në um, njështë ka u se që aji ka Kam brojtur Kam brojtur Ëm, um, kjo është intervista, në... a... kjo është intervista që ka dhënë me Alban Doshin. Aha. Alban Doshin na na pa gazbardhur. Kur e çon kjo? A është dhënë parë ditem duhet? Se di, s'e so. kam parë. Më të di ishte. Kjo është shkëputur nga rubrika si të bësh milionerën, domethënë. Jo, jo, kjo është tjetër. Ai thotë vazhdoj të mendoj se në 2014-ën, jo në 2019-ën, se është dëshpëruar se që Shqipëria nuk ka një strategji dhe vizion për të zgjidhur problemin e kompleksitetit të tij mm. që lidhet me kanalin Mbisin dhe me të ardhmën e saj ekonomike ilegale në Shqipëri. Një fjalë drejt e kanë. Se ilegalisht siç është tani nuk është seç po bëhet, e kuptonë? Normal. Po bëhet edhe. Po bëhen, por paradh shkojnë për bandat, paradh shkojnë për për të korruptuar zyrtar, për nuk shkojnë as për taksa, as për as për pazhë të vlemshme, as për arsim, as për shkolla, as për gjithë. Ëh. Do janë miliarda, janë miliarda lek ose miliona euro apo dollar. Që dalin e qarkullojnë në këtë vëndë dhe qartë ndodhë gjitha këto para Shkojnë për të finansuar krimin Finansojnë krimin, do me janë miliarda që investojnë në krimin gjitho vit Ndërkoj që ti në polici nuk, nuk, nuk investojnë dot edhe të duash të njëtas shumë Po dhemjë dhud... për të luftuar krimin, se shtetjish i varëfër Duhet kuptuar dhe ditë shka që kush do që ta pije gjë mënyrën Se është gjithmonë kuj, po për po u legalizua do piri më shumë Jo, nuk është kërë Njemi kër. të halli jo. që të mbjelim një raltin Bësaj të apim Në, në, në, jo, jo, nuk ka lidhje matë, më atë Ka lëdhe mënyrë ashe Se nuk është e thënë që ta legalizim Ka lëdhe formash të legalizim Mund Topra. të legalizosh kultivimin Topra. E kontroluar, Topra. jo piri në rrugë Po, po, normal. Nuk janë në njëta gjë. Po zgjidh. Dhe mund ka shembuj të shembu mirë për këtë, mm. ç'mund të marrësh. Kam edhe frikën tjetër që tjet po të jetë kaq e vjerë. Po, nëse do t'i hiqje, ja nëse do t'i hiqje këtë produkt këtë parat të madhe bandillit, t'i ja hiqje botës së krimit, krimit organizuar dhe ta ta shpëndajë Italië që fermerët të ndryshojnë të licencuar, apo në forma ndryshme të paguanin edhe taksat e tyre, në të cilat të kompanime farmaceutike ka Odon ka pafund kompanin që e përdorin, e përdorin për të bërë barna, ngjara, kokra. Na kështu që ila të ndryshme. Ila të ndryshme. Mm. Mund të mund bëj ashtu dhe, dhe dhe që aty do të, do të e kemi arsyesh do ta do ta hiqë nga duart e ekrimit. Tani është është është ësht, vetëm krimi e ka. Do të jesh bandit që, që të merresh me këtë punë. Nuk mund merresh, nuk mund jesh fermer i ndershëm bujk, a ku ti më thosë çfarë? Një person që do të do të merret me biznes, paguaj dhe çka ka detyrimet e tanë një është produkt që që ka shumë vlerë edhe edhe kërkohet dhe mund të, mund të tregtohet në forma në forma shumë shumë korrekte po po flas mm. eksport për për farmaceutik kam frikë se po t legalizohet nuk do mbjellim misër dhe grur. Po do lughisim më shumë para Holta sa të hanim vetëm kek. Mos kishim nevojë as për misër as për grur. Mos e dhan nuk e di sa sa grur mbjell. Po, para se këtë po mendoj atë. Gjyshi iot. Sa sa grur mbillit, ato janë lëshim. Nëse. Ëh. Kjo është <laughs> uh, halli po se në ne do pra. bukun <laughs> e importojm duket. Ë? Edhe bukun e importojm. Ne mund ta importojm, po. Vetëm një gjë eksportojm ne prap. Por ato që eksporton, eksporton krimin. Eksporton bota e krimit. Kjo është fatkisia, ne më të portojmë shumë në ata, në shumë po është është e gjitha aktivitet kriminal. E kemi dhe malë të vitrejshin. A? është dhe malë i mirë i kërkurën. Mirë, ota, falem derit për shumë, ndërjurje personale, këtë e borë. një basë pak në një një një një një njësit, në klove FM një qitë, një që, një që, një që, një një një një një një një një një një një një një një n Poznan King of Leon klubinë më ciesë mirë më ciesë gjithë mirë tek ne ardhën program. Urdhëra. Do mos i jepet as të mirë. Ishte mirë Rolta, ishte mirë. Sa nuk foleti se na zgjohem pastaj. Po ishte ishte pse kësaj e bukur. E renga. Kings of Leon. Po mos na bëj tani si kritike muzikë, sa? E mirë, jo, më jo. Kush jam unë që ta kritikojtin Soul Leon? Ha, kush je ti? Se Alta jam fundja. Okej, ai ehm Waltin të kam thënë mos has shumë. Po, Altin mos has shumë. Sa rahat jeti. Po pra. Mund të. Nëtienë, e, shon, nuk shum, nuk shum. Dhe, a, a mund të, a mund të, anit, a mund të ndërpresim këtë? A mund të tani t'i hapim fituesin e anagramës për ditën e sonë? Pa Faleminderit. Pa Faleminderit. Është Arvena dhe më ka thënë Ms. Interiora. Bravo Arvena. 194 1914 i baro numrin fitonorën nga Premium Voice. <gjell> 914. Vër 9-ën në para 1-shit, pastaj 4-ën. 914olta. Mm. Ah, po. Ar, edhe ja, Arvena. Arvena. Bogush, lezetshëm. Interesant. Bashkim emrash. Një sojë motra? A ti kujt e di motra? Një sojë motra është mësonjtorja. Mhm. Po. Mësonj se. Mësonj se. Mësonj se. Po. Bravo, i shof Arvenos. Zgjerni edhe një herë të zërin e përgjumës që kemi për ditën e së sotme të dashur. I. Nuk e di, un Unë zgjendazës është është e lehtë në shumë drejtim. Kujdes. Opera në vetvete është një institucion shumë i rëndësishëm i, i i një institucion shumë i rëndësishëm i një kombi. Është aq i rëndësishëm saq janë të rëndësishme institucionet e tjera. Po pra. 069 20 70 222 dërgoni mesazhetuaj. 069 20 70 222 069 20 70 222 Mizdashur, le të dimi pyetëse aninga aktualiteti këtu në qruinën e mëqjesit. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ministri uh, i financave, ë Arben Ahmedai gadal di për të treguar se është miratuar fatura e reformës në drejtësi. Do oh. rriten pagat mm. e prokurorëve, të gjysttarëve, e të gjithëve. Ëm dhe dhe kjo do të kushtoj sigurisht dhe paketa është kaç e cila është shumë apo mm -hmm. sa do të kushtoj e cila është fatura vjetore e reformës në drejtësi siç e ka treguar dje mm -hmm. ahmet ai ministri ahmet ai 069 2070222 e kështu ah tar ra ra ri ra, -ra, -ra, -ra. Rar rar rar rar rar Mandrova kë ne bëre. Kjo është një zeçan. Mu a thësh më <bërë. laughs> kujtuar. Edhe që sh... që <coughs> nga që bëhet fjalë gjithmonë për për operat. Tamë. Meqë është zëri përjumur nga opera, më mm -hmm. kujtuar kjo këngë. Mban mend këtë? Ja ja ja ja ja, gudes gudes gudes, mosu, mosu nzitot. Mosu nzitot. Baba, which calls to me. A bukur, sun e bukur. Jepincio? Ba, haita dgjaj. Okay, mir. Journey back. You will think that. Ninth wish. Janomir in the dark. Oh Jesus. Um Vamos borti. Tani e kemi e kemi fantazmen e operave, miqdashur në klubin e Manchester, kjo ishte pra nga Ninth Wish. C'est vraiment good Lloyd. Lloyd um Sir Sembajmo tani, është ky kompozitor anglez që ka. I famshëm po, nuk më vjen. Emery vai. Nëjse, uh, mm. më duke mm. se kemi edhe fituesin E zërit Pa oh. Kushe ka gjetur? është sonila dhe më ka thënë zana qelë E sakt, e sakt mu Opera në vetë vete uh, është një institucion shumë i rënsishëm i... I, i, një institucion shumë i rëndësishmë i një kombi është ajë që i rëndësishmë sa që janë të rëndësishme institucionet dhe tjera Falim derit Andrew Lloyd Webber është kompozitorin Sonila fitoj një durat nga elektronik la një gjasht gjasht t'im borë numre Bravo i qovë një gjasht gjasht tës Ose Sonila son si se njojmë drysha në jet Bravo Sonila Zana Qela ishë zëri Nuk ishte for të vështirë Jo është dretoresha ere e, të këbës mm -hmm. Apo të okëbës Te qobës, a po tani nuk e di. Teatri qumtari, opera, baleti, edhe voleboll. Te qobës. Në lojëra me dorë. Mund dhjetë këtu më shumë. Bëj një pallat më multifunksional. Edhe mund të. Teatri, opera, baleti dhe lojërat me dorë. Ka hapësirë lot për të gjitha. Mund dhjetë ashtu. Teatër, fraksion, akvarium. Po. Kish kam që ta me pishinë aty në teatrin qumtari. Sëpse gjitha në fund fundit është një këllky Kaj një pishin në të adrin komptar apo jo? Që gjatë verës atë ta, ta e mbushin gjatë verës Poj gjatë verës E mm. ka një mm. për ruës se duke të duke të duke është që të duke të duke pishin Pishin pishin pishin Pishin pishin edhe është të adrin Dukë të për këtë qëtishme A të din Pabot ishtë aktori të adrin komptar Unë nisësh një tila ndenga petonalja Tak, hejsh pantalon Për jude... <laughs> të se është unë vapë, për të shëllë të freskojshme Dhe, dhe dhe paket që tishme të përshplash të këto rretrinë E kebërështë ati të zonë të adre de komëtar ati Ka shumë politës, e kebërështës ministria E brendshë në di a avër Nuk është uh, vëndi si geografia for... tira anë Si të fëtonë për të ushveshur E këtërë ndeshian bër dot hotel atë po nejse ëm um, ideja është që më duket shumë shet lash, shet plash, Tiki, i shëtitshëm që të lahesh e të bësh plazh tek teatri kombëtar një ditë ose gjithë verën ti ke qenë ndonjëherë jo ja. nganjëherë sa e kam, kam parë po e di ta provoj lorri ka se po flasni për një aktor i njëjmi <shusë> që bën role ai <shusë> që kanë më shume gjithë verën ti taqon që është për çu pac pac siç bëjnë këta që rinë e ka ardhur mbajtë gjithë verën laguris këtu I bi turni, i ka rë a turni... Pa, mund t'i bjerë në po njërë, përshonë, didënë ati, përshonë. Ai, shko në futeve të më gishtinë. Në dritës shimë ti, e? Shonë mentira. Ai, ai, ai. Êshtë përrolë, Êshtë përrolë. Hapë, dëbëjot tëllë. Hapë, dëbëjot tëllë. E, mund t'i <that> shemë, <outzers> se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, Pëse jo, por vetëm se ti duhet nëzjeshtë më shumë se tjerët. Që supa vëzë, që shumë të nëzjenë <gjështë> në gjithë. Gjithë në qatë e vetëm hotelën po, vetëm në djelën. Vetëm hotelën në djelën. Letë zivën. Okej, okay, um, unë themë t'u alja, t'u apin falas. Si ide, nuk ka problem. Mm. Mund t'ishtë e kjo, pra. Ta marrin. Po, po, pëse jo. Nësë të adri kom t'arë do t'bër hotelën, ta pëj në verë, ose në kopra në verë, A le dimë me banë pishin ku hoteli orri në diell. I <gjubi> shkretë i <gjubi> hotella. Ne përshtatem të për shvajzen në më mënyrë shumë natyrshme. Signor Rap. Okej, okay, mirë, do të kemi edhe Eldin tani me dashur Eldi, ë uh, <gjubi> do të na informoj mbi situatën e trafikut në, trafik në këtë moment në krye qytet, në krypinë e mëngjesit. Jeni gati? Gati. gati. Le ta ftojmë Eldin dhe këngë e me këngëën e mëvalës. A ver Eldi. Mi mëjes, mi mëjes, mi mëjesi ty. Mi mëjesi. Mi mëjes. Hajde, mos fillo. Si, <laughs> si je uh, si ti sot? Keni kë, nuk mëlcin këtë koafatikisë, është ndrimi i stinës edhe virozat janë pak në numër të shumtë në qarkullim. Të ka kapur zotë më së dëgjoj. Po. Te pas ka kapur Eldi. Numër trafik shumë të rënduar. Ëhë. Uh -huh. Por çe viroza vazhdon të ketë efektin tek njerëzit. Në Tregupakë, siç është uh, situata në këtë, në këtë ditë sotme, situata nuk pa ke de shulvëshira. Uh, duke filluar nga sheshi Wilson, shikoj që dëshmorët e katëshkurtë pra pjesa që vjen nga Liçeni drejt sheshit Wilson nuk ka trafik, një fluks i lehtë vetëm afër vijave të bardha pra afër kryqëzimit, nuk pa çetë vështësi, ndërkohë që, që lëvizja drejt libërës fitar drejt bulevardit dëshmorët e kombë të çarkullosur pa probleme. Kemi tre probleme në vjetë përgjithëse me trafik, është ura Vasilçanto. Pjesa që vjen nga stacioni i fundit pa pjesë bulevardit Balancur në anjë të drejtë, shkolla Vasilçando ka trafik të rënduar. Suleiman Delvina pa po, pjesë e udhëtimit për drejt, rruga Vasilçando ka trafik. Që dhe gjocë rreth pjesa që afrohet kryqëzimit sivjetorit, pa fillimi i rrugës Muhamet Gjollisha ka trafik të rënduar drejt kryqëzimit sivjetorit. Mund të them që kryqëzimi sivjetorit gjatë ditës është i karikuar me trafik, do të jetë një kryzim mapti vështirë. Çarkullon pa probleme në akset kryesorë, kur naza sipër me doër në fovë 7:30 ka pasi flukte të ngarkuar për momentin e çarkullshëm ulaza e sipërme, pjesa e rrugës dibrës, rruga Xhandësim, nuk kanë probleme me trafiku. Pjesa ulazës poshtë vepër përmbanda aksin kryesorën blen dhe bulevardet për momentin çarkullojnë pa probleme me trafiku. Pra tre problemet ishin kryesorët, qendra e Tiranës është për të afektuar blen sepse paktën duhet mbi 15 minuta mbrapa horave, mbrapa horave për t'u afruar rrugës Durrës ose rrugës Kavajë pa sepse është mbyllur pjesa tek uh, muzeu kontar pra të vazhdojnë mjetët drejt duke kryuar normalisht trafik Falim derit, Eldi Falim derit dhe ju Eldi Meralim i shtashur që na imë përmonë mbi situatën në trafik në klubin e mqesit 69-85-77-87 69-85-77-87 69-85-77-87 hmm. Ta në do të bëjt një pyetje në një kuis të vogël meseri që do të kemi këtu në klubin e mqesit Athe. Mm -hmm. Uh ieri. Tam. Kategoria e tydjes sot në grupin e mëngjesit është muzikë e shekullit të ri. Dakor. Muzikë e shekullit të ri. Do mm -hmm. thot këngë të shekullit të 21-të, mm -hmm. bërë nga viti 2000 e këtij. Tam. Okej. Okay. Titulli in a pikture nga Meksikania Frida Kahlo. Mm -hmm. U b frymzim për titullin mm -hmm. e kësaj kënge. Të këti grupi Britanik mm -hmm. 06-19-27-12-2-2 Dërgonë në mesajtë të uaja Kujtës, më një danshur Titullin një pikturën nga Piktoria Meksikane Frida Kahlo U bë frymzimi Për titullin E një këngë shumë të njorë Të këti grupi Britanik Si qëllët këngë? Kleab FM në 100.4 Gjënjumën Më vjen mirë. Mirë se kini ardhur. Hello. Klubi më gjesit në Vallet e klubeve femëring që po dëgjoni. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirë më gjesit. Keni noltën edhe Lord. Më vjen mirë. Ting ding -i ding -i ding -i ding -i ding -i ding. Ting ding -i ding -i ding ding <coughs> ding ding. A dhere? Mhm. Ehm. Um, do të inshenojmë një skenë të vogël bashkë? Po, gati. <coughs> At dhe jemi në jemi në në studion e një fotografi. Faleminderit Olta. Një fotograf i. Sheka një kolege me grip aty. Po dije, ja. Dije pakto? Kemi, kemi klip? Okej. Ja që jam te fotografi. Okej. Okay. Hm. <laughs> mm. U beganim këtu. Kamerat, ju mm -hmm, mm -hmm. duhet të vijeni ti gjithë bashkë, do t'i bëj një foto. Okej. Okay. Arrin ti e babi? Po. Uh, e edhe kjo ti e mami. Jeri ti e goca dhe Lori mm -hmm. është çuni. Tam. Gati? Gati. Vijuni juve gjithë bashkë? Po. Qeshni. Ësht skrepa. Është skrepa. Dhe djon, nuk më djonë? Po sa qesh kemi dalë. Edhe një dëgjoj. Gjithsesi, çu e kanë? <laughs> <seksu> <laughs> Ai bie babi, dajta afrok. <laughs> vijuni bansh, vijuni gjithë bashkë, vijuni gjithë bashkë. Merë yeah. pak më shumë. Gjithë bashkë. Ma <laughs> oh, i deturon, oh, i deturon, ma i deturon. Hajde, shikoj xajin, hajde, lirika po i përdore. Ti i deturon, kujdes. Edhe pakse ndaj të shkrepet. Altin, Altin, çes, çes, çes, çes, çes. Prit, mos mos lëviz. Okej. Shumë mirë, faleminderit. Hajde, hajde. Shumë bukur. Kam dalë një biçar. Shumë bukur keni dal. Shumë bukur keni dal. Hajde, i themën isht të ndar. Tani ky, mi ish dashur, flip, çfarë dëgjuan? <cognition> Ës titulli i kriptuar i një këngë të ënor. Wow. Okay. Shume njohër më ndoj Shume wow. njohër besoj dhe u Këthejemi mbas pak në kryujin e mqesit Këthej kryuim, ndërko më falë, më falë, më falë Një piktet milijard lek Një piktet milijard lek është qmimi reformës në drejci 9-0-0 hmm. i mbronu nëmri binës dhe fiton dy biletës E në mirë se dy rukë shuja Edhe një që ka imër? Bina, bina Bina, ilu në binës Mirë, uh, në rregull. Dani, dëgjoj, kishim edhe një pyetje tjetër. Oh. Mm. Tham që uh, kemi pramish dashur, këngët. Ëh. Mm. Kemi këngët, ëh, uh, muzikë të shekullit të 21. Po. Ëh. Në mm. pyetje parëjste. Një piktur e pikttores meksikane Frida Kahlo, tam, u b frymëzimi për, për titullin e kësaj këngë mm. nga një grup britanik. Eugjenta at 47 i mbaronumri Aidës dhe më ka thënë Viva La Vida Coldplay. Bravo. Viva La Vida e Coldplay është danshur e frymzuar nga një pikturë me të njëjtin titull nga Frida Kahlo, viktoria mm. meksikane. Një Eda, tjetër pyetje. Eugjenta fiton dy bileta për nosin e Plex. Okej, okay, le të bëjmë një tjetër pyetje nga muzikë e shekullit të 21-të. Ëh. Edhe pasoj do të vazhdojmë programin me të tjera Nëse nga tron emrin e grupit të Ryan Tetherit me One Direction, atërë duhet i bësh ati një apologi mm -hmm. Nëse nga tron emrin e këti grupit të Ryan Tetherit mm -hmm. me One Direction, atërë duhet i bësh ati një apologi 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Këto për miqdashur, nëse ngatron emrin e këtij grupi me One Direction, duhet i bësh atij grupi një apologji për çilin grup e kemi fjalën. Dakor. Kthehemi mbas pak në grupin e mësgjësit, klave fem në 100 pickup. kjo për krahas. Mm -hmm. Viva la vida më është dashur nga Coldplay, ishte përgjigja e një pyetje që un bëra pak më parë, e frymzuar nga një pikturë e pikttores meksikane Frida Kahlo. Mhm. Mm kjo ishte përgjigjja sakt, Viva la Vida. Kam a, një seri me pyetje nga muzika e shekullit 21 të 21-të të fundit fare, ishte kjo. Nëse ngatron mm -hmm. grupin e Ryan Tedderit me One Direction, atëherë i ke borxh një apologji. Mhm. Mm One Republic One Republic është përgjigja sakt? Exakt në në Mënë të njëtë për në mënë i red dhe fiton 2 bileta për në kinë e manë në pes dhe shta dë në ring center Jaj Fantastika Mënë mënë mënë mënë mënë Atere Me qemi të këmuzika e shëkujtë të njëzë dhe njëtë Më lejot të abëjtë të një tjetër Njëtë shpejt Bëje Në pasaj më glitonin se të fotografa i prapë Oke Atere D Emri i kësaj vajze nga The Black Eyed Peas është në fakt shkurtim i mbi emri të saj mm -hmm. okay. 0619 20 7 10 222 Emri i kësaj vajze nga The Black Eyed Peas është në fakt shkurtim i mbi emri të saj mm -hmm. Ok, Dekor. kjo është e letë Shumë të tjeshtë hajde mblidhemi pra pra Për një foto <laughs> Hajde pra Do mblidhemi për një foto to. Po mbasit të mblidhemi për një foto do të gjëjmë një këngë tjetër E pra Jo këtë Sigurishe jo këtë Sigurishe jo këtë Othë gjemë adhe këngë Për cilën për mblitemi në foto Pa pra E pra Përse Oke në reka Kështë të thabë lindi pra A tërë A i foli qartë Vju këtë ti alë din tje në rolin e babaj Othë Tijon ti nuk të ishë më babaj Ti kësë djali sotë Lori ti për babaj Okej? A mund të më ngota tani se ti do të jesh jo ti vazhdon ti jesh mami oh, uh, si mëkatare qe... jeni ti ke vëlla Albinin <laughs> tani okay mirë na rremo viuni bash hajde <laughs> <laughs> mar burra fron sim, si Simon do të reklam dash gjithmonë jerin edi edi gati pra hop një sekond a priten ajitë pa përgatitur do të ngrihet mami dhe tu ulet duhet më duhet më shkruar mimi pyetë gjoksin shpalla brava mami këtu në sub door hop hop çesh çesh çesh babi çesh Içi kish ta po. Jo ti ti mos qesh ti si babi. Kujdes. Ti <gjurri> qesh. Bravo. No del me z mor burr, del no me z. Jo doli ti doli me z. Iroj me z shumë mirë, se ça thuhet një gjë që thyesh si gjiz, do, gjiz. Gjiz. Gjiz. Gjiz. Shqip, gjiz. thonë. Gjiz. Feminë po në, në ship gjiz. Ata thon çiz, po ne bër krim çiz gjiz, domunë është e njëjta gjë. Është rëndësisht më që të kemi të njëjtën lvizje buzësh, gjiz. A mund ta bëjmë një dhe një tjetër që të kemi të gjithë duke thën gjiz apo? Atash e Lori. Ë, po, patjetër gjori, por Në që mund të bëjmë, për nuk duham Oke A ti nuk veti cilash Këmë nga që duhet lëvaj Këmë nuk e gjithë pëse Këmë nga gjëlti Në faktë e ta fa blendi Në faktë e ta fa blendi parës e të fute Në faktë e ta fa blendi Në do nuk do nuk përbër Një sërë të shumë i thjeshtë është Family Portrait Nga Pink Family Portrait nga Pink Se se Për ndaj po bënim një portret të familje, <laughs> is e? Ishte babi Dhe fitu e se është Katerina, fiton dysh ishe nga vera E mre ku luesh me kantinës e pjeve Gjerg Kastriotis këndër behot A mund t'a lua shë andej, pra më shë Një, në s'ka që lua e shë andej Aji e sigur të kërë Në regull të kërë Në avdiche të të shko fërë me Nardin Aji e sigur, nuk është prakë O Nardi Pëse se kemi kërë në family fortune nga fingë Kër duhe stay hope that you fall in love and it hurts so Një mëgjesit ty Hello, mëgjesit Mjësjë. Jakujemi dhe njerë në kryurin e mëgjesit mm. Mishtashtur këtur në Vale dhe Krab FM në 114 Unë mëgjenti Tu me këtë zotin e altin sure. I cini mm. duhet dhe në mezi po preth Në mezi po preth Dhe, dhe po nga të sytë Po nga shtyn Që në të gjojnë Po Që të gjojmë këngën e në re nga Ta një kuj gjithmonë ka patur Një loj Sympatiet veçanë për lana Po, po Nuk e ti pëse Ma ndje në i herë bërnë sigur vetëm këju e do <laughs> Po po të gjojëm për Lana Del Rey sësi kështë pasur... Uh, kur ishte eh, fundjava Big? <laughs> ishte mm, në fundjave në Big në Krap FM Më tuk e ti ishte fundjave fundit Në të regonë në që kështë pasur dështime përra se të kështë suksesit Po nërmën e përtet Ke shkuar në shumë audicionë, nuk ishe bërë për shtypje fare Po kjo është Edhe këshe filluar punë, nuk e ti se bënde një punë shumë të rëndon të rëndon, mm -hmm. do të thëm Pas trusë e fare ndo Dishka e... Dome rëndë, s'kisha as një lidi me as muzikën, as artin, as gjëpë Por që... Këmgullja Këmgullja Këmgullja, këmgullja, këmgullja, si që gjithon Kjo për është Mushk tjetra Na, nuk kan dhe pyk Tani kemi fitua, Solta? Po, kemi Fergi'n Fergi, është së sënë Bravo, eksakt, exactly. mba Dhe fiton dy bileta për në Cineplex Një tjetër ko kusht Fergi, po ta marrë shkësho mm -hmm. Po Mirë Letëmëm një tjetër përjetin nga muzika e shekullit e njëzëdë e njëzëdë e njëzëdë e njëzëdë e njëzëdë e njëzëdë e njëzëdë e njëzëdë e njëzëdë Muzikë tjilë një E të gjoni shpesh Në 2 vlezer Chedi mm. dhe Mike Hami uh -huh. horda janë gjysma Palli. e këti grupi Roku 2 mm. vlezerit janë gjithë e 4 qëma 4, ta po 2 vlezer Chedi njeri dhe Mike tjetri mm. përbëjnë gjysman e këti grupi Roku mhm mm 0-6-19-27-12-22 Dërgonu mesaj dëtuaja Pa hëruar të shkërani dhe emrin për qënë fituaz Yes Për shkëra uh, një vajzë ati që kështë e për Në Facebook një hashtag Një thuria mm. So shëtë Denzel i Mikall mm. Sepse Denzel Washington Mikall është uh, Qëlimi dresor. Thoshte, thoshte, thoshte regjizori i filmit. Ëh. Mm -hmm. uh, thoshte e gjitha, thoshte Antoine Fuka uh, nisi sinë dëshir për të par Denzel-in ngjeshur mbi shall. Bam bam të djuaj. Ëh. Këherë na dyshkim. Po vlasim ish dashur për The Magnificent 7 është riprodhimi amerikan. I filmit me të njëtën titull nga viti 1906 jetë I cili vet ishte një riprodhin mm -hmm. I një film, istoria bazë, një istoria aponezë E 7 samurajve Në no viti 1956 Atërë është bërë filmi original mm -hmm. Dhe, dhe istoria originale Kështu që kjo është ribërja, një ribërje Por, po themi, mm -hmm. qasja sotme Kine madhografisë të hollivudianë Në janërinin western Qështë si jelë bashk A këto shumë mirë, Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke Ti thuaj se i pëlqen Oscar. Actor shumë i mirë. Një njerëz i njohur. Kështu që kësht filmim që unë dua të shikoj. The That Magnificent 7. I want some now. I take it. He will take everything we have. So you For your sake, Beth. Sacrilegiousness. But I'll take revenge. I need more in a few. Help us fight. Gjithashtu në vizitën tuaj të radhës në yeah. Cineplex mos harroni të merrni kartën tuaj Cineplex Bonus Card e cila për çdo 1 lek të shpenzuar ju jep mundësinë <laughs> kur të grumbulluar pikë dhe për të fituar dhuratat dhe avantazhet e tjera çdo herë që shkoni në kineman më të mirë Cineplex. <laughs> Super dour, faleminderit Ieri, faleminderit Altin, <laughs> Olga Lori, gjithë juve. Edhe ju jemi pjesë marrës në lojrat tona. Ne tani do të shkojmë tek Jack Forever When We Were Lovers, është një këngë. Kur kurishim të dashur. E fundit. Po, e xejm <laughs> Jekun, savoreti. I remember dancing in the pouring rain. Calling you up just to see your knees. Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit, miq mjë dashur, ju përshëndesim çdo ditë. Ora është tani 9:18 minuta. Unë jam blendi tu bashkë Jerin, me Altinin, Mjësë. me Oltën dhe Mjësë. Mjësë. me Lorin. Edhe kemi këtu në studio dhe unë kam kënaqësinë që të mirpres Elinën Tushkun. Mirëmëngjes. Mirëseardha. Mjësë. Mirëmëngjes. Irina është është një miqesha që jemi për shumë vitesh ne jemi që kur ishim studentë, edhe po sot ajo vjen këtu në studio ë sim përkthyese. Si një përkthyese, si për e një libri që sapo ka dalë, që është nga një prej shkrimtarëve më të rëndësishëm në në Holland, ë uh, Cess Notbomb dhe quhet Parajsa e humbur. Tani ju dua t'i tregoj pakunë kam lexuar librin dhe në fakt në libr janë janë dy histori. ë uh, dy vajza nga São Paulo në Brazilin, të cilat ë uh, ndrojnë për një vend Më themërësi që i kanë imagjinuar ato vet në Australi, një vend uh, i shent ku ku gjërat do të bëhen më mirë dhe e marrin thuthim mbas një përpunimi, por dua të ta jap fjalën ty, ë, që të na tregosh pak për këtë historinë e parë dhe pastaj të dytën të të këtë libri. Po, janë dy vajza, Alma dhe Almuth, edhe në emër janë shumë pranë, me origjinë germane nga prindrit. Këta janë ish nazistë, nga sa kuptohet aty, po, që kanë migruar në Brazil, po. Gjyshrit që sflasin kurr për luftën. Po, mm. dhe babalarët që gjithashtu... Nuk klasin për gjyshërit. Nuk klasin për gjyshërit, <laughs> nuk duan të mësojnë asë gjermanisht. Mm. Kurse vajzat duke qënë në brezi i tret. I tret në Brazil. Uh, nuk e kanë atës tret, ma dhe kanë kurizitet për Evropën. Studion që do dua histori arti dhe shkojnë, vizitojnë galerit e famshme evropiane. Mirë po në shpirtin e dyre, ndoshta dhe nga jetan në Brazil, që është vënd shumë kulturar uh, dhe me lidhje dhe me kulturat t Të Afrika, Tudu... Mm -hmm, Përzirja e gjitha këtyre bashkë, mm, muzika, samba, përmendet mm, atje, tjerë... Kanë uh, dëshira dhe ëndra për vëndet të larkëta dhe mistike, misterioze. Dhe në përmjet imajëve, duke qënë se janë shumë të priora rrit pikturës, ato ndërrojnë për Australinë dhe, si të mos, pikturat artin e aborigenve të Australisë. Për, një tjetër e Australinë, nëse të ndërpres për këtu nga ajo që mendojmë gjithmonë kur mendojmë për Australinë. Si mendojmë surfin. Se ne mendojmë surfin, ne mendojmë gjithmonë brekdetin, ndoshta edhe krokodilët nga pak nga filmat, por kto më flasin për për pjesën shkretëtire në brendshmet e Australisë ku jetojnë uh, aborigjenët, që është një vend tha, i thatë e vështirë për të jetuar dhe jo ajo që njerëzit kanë në mend kur thonë do shkojmë në Australi. Po. Ë dhe me shumë vështirësi arrinë që të vizitojnë aty sepse si në çdo vend tjetër të botës e vjetra origjinalja tashmë është muzeifikuar. Mm është spektakularizuar dhe ato rezervatet e tyre uh, shërben si skend të atri ku mund shkojnë të shkojnë turistikët si të reqe turistike po. më të e për sësa po, po ndërko Alma që është personajëi më kërësor nga këto të dya fatë mirësisht të akon një piktor i cili e prezento në mënyrë më personale me ato bot të brëndshme të aborigjenu dhe sigurisht me artin e dyre që Tani Alma ka Alma Sendot si i Kando Dor Diska. Me këtë fillon një gjithë librit e dhe kjo është ndoshta çfarë i jep kuptim këtij apo sa historisë tjetër që që lidhet me të. Ë uh, ajo ka qenë një ditë duke Alma do të thon pra ti e përmendash nga një familje e pasur, ë uh, ka një makinë të mirë dhe një ditë duke dëgjuar Bjork në autoveturën e saj, pamenduar farë. Ajo nuk ka një shpjegim se pse hyr në një nga favelat më të rrezikshëm dhe atje i prishet makina dhe uh, ajo përdhunohet nga një grup Uh, njerëzish, që ajo i ka quajtur reja e zezë Si për t'i dhenë formë gjithës kësa e në mundin e vetë Dhe në kjo është, ajo po ikën nga një gjë Edhe kjo tim në Australia është, është ësht, një ikje Apo, nuk e di, si, si mund të interpretosh? Ajo e thot vetë që në filim që ka mardhur këtu për të shporu një djallë Dhe Alma është një do njeri që ka gjithë mund, një që ka të shetë Shoqja sa i thot ti ke një Sekre uh, ke një hije, hije po, po. Mm -hmm. ke një sekret ajo ka një gjendje kjo disë që nuk e di se çfarë është nuk e di se çfarë është domethënë edhe reja mm -hmm. e zezë është përsëri kjo diçka e jashtme që shoqëron me të cilën ajo në fund të librit beso e kuptohet që ka mësuar të bashkëjetojë mm -hmm. domethënë kjo kjo prania jashtme që mund të jetë djall, po mund të jetë edhe ëngjël është diçka që alma e pranon më në fund si jeta mm -hmm, e mm -hmm. saj e thellësh jeta e saj. Do të thonë jeta është ajo që është dhe ndonjëherë joshu siç dohonim që të ishte, por është prapë ajo që është. Po, do të thonë kemi rë mm -hmm. që na shoqërojnë, mm -hmm. mirë po jetojmë edhe në ren. Nga na të holandezëve ta dimë mirë. <laughs> Tani holandesi që jeton në Ren në restoran në është kritiku Uh, Letrarë, Zotis Zontag, i cili uh, jeton me një grua 18 vjetë më të resa i Që i bje se uh, kuj i duhet që të cendrojë gjithmonë situashën e formë për, për të mbajtëmër edhe, edhe vëmëndin e sa i po flasë sensuale, e femrore e gjitha këto gjerët e tjera Që që e unë ndjejë në, në mënyrën se se si a i të regonë që a i ish i kërcenuar nga jo Do më në, në këta aspekt pak tëmë Dhe ajo ngullë këmë që kjo duhet të shkoj, të dopsohet, të shkoj nuk të ligjën e famshme në Austri, ku uh, sepse miku i ti ka rënë, ka i shumë në peshe, dhe kjo mund është rrudur, është plakur, pra kjo i bënë atë presionin që po plak është o burë, dhe shkoj në ligjë. Dhe, dhe kjo me pahirë, shkoj në ligjë. Jo? A po, kjo është u thimit tjetër tani? Po, më, në Moskaboj është tre vjetë pas u thimit të ti në Australijë. Uh, është mirë që përmendet edhe kjo vajza e re sepse kritiku vet uh, flet për të vjetrit dhe është një diskutim që bëhet edhe në Shqipëri vet. Ai sapo ka një masakruar një një autor të vjetër me një roman të ri. Pra këtu është kritiku mosha e mesme mm -hmm. në të 50-at, janë dinozaurët në të 70-at e 80-at të të e tyre dhe notë Bommi është një nga dinozaurët në të vërtetë. Po so, përmendet në familje, po përmendet. Dhe pastaj është brezi i ri. Do të thënë brezi i mesëm është ai që ka si cikletin më të madh sepse është ai që duhet të kishte freret e vendit në duar, po ndërkohë nuk i ka. Se kan I kanë dinosaurit. I kanë dinosaurit, po dhe rinia që shtyn, edhe thot shiko se ju çfarë uh, fboni? Ju mm -hmm. nuk puna t'i sillni asnjë gjë, ju thyesh puna t'i sillni kritik. Jo, mm -hmm. ja është prapë situata shqiptare. Ëh, mm -hmm. uh, brezi i ri është brezi aktiv, brezi i vjetër është ai që ka gjithë pushtetin. Është një brez në mes. Dhe që farë bënë personajit tani, personajit i kërkon të shurinë, mm -hmm. sepse nuk ja delë do të ndryshë, nuk uh, i dilet me kritik letrare, uh, li brandimojnë, më shumë se sa kritika, po a i kërkonë uh, në gjithinë. Mm -hmm. uh, si autorit është rritur në përshkolla katolike, mirë po është shkëputur nga katolicismi, e gjithësësi ato imajtës fantastike të fëmiris në shëqërojnë, edhe me sa duket formojnë të materialin e ëndrave tona, të cilat uh, përsëri ju rikthehemi, uh, kërkojmë që ti prekim disi me dorë dhe uh, zoti zonta ah, përpijet që ta prekë almën. Duket se prek shumë pak mevojajo mm -hmm. po ikën, ashtu mm -hmm. është situata. Me uh, këtu e këtu kryqzohen dy historitë tona prap. Po. Ai e një masazatorën e tij. Edhe ajo e, e prek mirë një ajo pastaj, pa. po është një prekje uh, Pa dëpësh, pa ata emocione, është një prekje profesionale. Ëh. Duke sikur thotë dëngjbran, që ka e ka hedhur pas, anasjelltas, ose e po, ka e ka planuar, po thënë po, ato. Po, në rastin e Almusim që ajo uh, i vuri një farë dorate, ishte ishte vërtet një ëngjëll për atë që i dha mm -hmm. e, një farë shpresë atij, po ndërkohë ajo vetë ishte transformuar. Ëh, uh, dhe tani që është masazhatori përsëri është në rolin e ëngjëllit, mm -hmm. që me një prekje ëh uh, qetson. Disi vuan edhe këtë. Vazhdimin që po thosh aty që që ndoshta kjo është një nga tezat e qilibrit aty që materialja, fizika ka rëndsi edhe në qetësimin e shpirtërorës edhe të brendshmes. Po. Ka një komunikim të të brendshmes vetë jashmës që. Po. Përjetja, mm -hmm. toka. Ëm um, edhe jo verbalja, mm -hmm. domethënë vizualja ka një rëndsi, prega ka një rëndsi jo, jo thjesht. Dhe kur vjen nga një shpimtar, kjo është si qendrim që jam i lodhur me këtë profesionin tim, ka dhe mundsi të tjera. Mhm. Mundi edhe më thjesht. Tani, ëh, ky është është është ky për kthimin e mi të par i botuar apo jo? Po. Ai është ai i botuar, kanë bërë disa redaktime më përpara. Ne nuk i them, ti jeton ndërkohë në në New York dhe dhe atje përkthehen në Shqip. Si është, ë, uh, ç'ishina si kjo? Domethënë dhe po flas presioni i gjuhës përditshme anglishtja e, e kudo shme etj etj. Njerzit që kanë kohën për përkthimën tonë, u kanë lënë shumë fjalë të, të huaja edhe këto ndodhin nga përkthyes që jetonin në Shqipëri dhe papritmas tani kemi përkthyes që as jetojnë në Shqipëri, por si nuk ka fort fjalë dobë. Ja Prandaj vot pjesë, si është ky proces përkthyes në Shqip jashtë Shqipërisë. Po, së pari ka shumë rëndësirë redaktor i redaktori, redaktori shpija botuese. Dhe ku shikon që ka një shpibotu Se si pegi që uh, Vënëpun 2 redaktorë për tekstin Shikon sësa Vërtet i rëndësishë më sholir e redaktorit Me gjitha unë jam për pjekur Kam për redaktimet e mija mm -hmm. Për sëri për kështësit ishpëtojnë Si që dhe autorit Edhe për autorit tjede, vetë ka shumë rëndësi uh, Ndjenja për gjëjësisë është ajo kërësorja Po si, si të shurja për Po, me e-mail E-mail Ah, uh, jo më skajt. E kuptoj. Preferoj shkrimin, është më eficient nganjëherë. Uh, ëm. Duhet tia vëshkonë dur tekstet, uh, të njohsh autorën, të lexosh libra të tjerë, ëm, uh, të kesh dashuri për diçka aty. Mhm. Mm uh, për shembull ka disa vargje të Miltonit këtu. Ai ishte Chelsea im hyrës. Uh, është Nuk do guxoj të përktheja gjithë Miltonin, po 12 uh, rreshta mund tash mund të provoj. Po. <laughs> Ë Super. U falenderoj për kohën sot mëngjes. Me dashur, librin e gjenin çdo uh, librari tani më. Ës nga shkrimtari holandez. Ne nuk kemi shumë shkrimtar holandez. Uh, Vetëm Ana Frankun njohim, kanë përshëndetin, pra. kështu që është mirë që është në një tjetër. Ses Notebom quhet, quhet autori, 83 vjeç, si përmendet aktualisht, autori shumë romaneve në Holand dhe përkthyera në vende ndryshme të botës. Kjo çvet parajsa e humbur, dy histori që kryqzohen. Uh, dhe një redzimi mirë Dhe do të thënë, uh, jo fort i gjatë Se sot aji, Kalvino e mbanë kështë dhe në red Dhe libra do t'jënë të shkurëtër Ky është 181 fache 181 me gjithë uh, vargjët e Miltonit në fond Rinderit, Ina Rinderit, Ina Ina Dushku, me nështë danëshur për këthyës e këti libri Këtë e mba së pak këpër në më qësit Të një është Serena Gomez Serena Gomez je mm -hmm. mm -hmm. Këngë e ditës në klubin e mëngjesit Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Këngë e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222 Me sa shdërguesi i par fiton një durat Këngë e ditës Midisorës 7 dhe 10 Në klubin e mgjesit, në Klab FM, në një shimt i katër. Dhe tani? Aj, aj, aj, a, e dini se, dini se, dhe tani? Aj, dini, dini se, me i evi në klubin e mgjesit. Ja cilat janë oraret më të përstatshme për një ushyrje sa më të shëndetshme. Ora 6 dhe rinor në 7. Pini ujë. Të çohesh herën në mëngjes është shumë i rekomanduar nga mjekët sepse në këtë mënyrë aktivizohet ora biologjike. Gjëja më e mirë që mund të bësh sa hap syt është të pish minimumi një gotë me ujë. Kjo hidraton jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Ora 7 e 10, mëngjesi, këjë momenti ditës është perfekt për të skuqurat. Të kesh një mëngjes të herët, ndihmo në fjullimin e punës është shpejtë të metabolizmit dhe kjo ndalon dëshirat e nevojat për rushimet të shpejta mi disvakteve. Këjë moment është gjithashtu momenti më i duhur për të skuqurat. Nëse i ndyrat konsumohen herët në mëngjes, për tupin është shumë punë me le të i hargjoja të gjaditos, se sa po të konsumohen gj Ora 9 deri në orën 10, koha për çokoladata. Ky është momenti ideal për të ngrënë çokoladata ose ushqime të tjera të ëmbla. Sipas specialistëve, një çokoladë në këtë periudhë kohore ndihmon trupin që të mos ketë nevojë për sheqer nga gjatë gjithë pjesës së mbetur të ditës, si dhe rrit përqëndrimin. Ora 10, koha për kafe. Të pish kafe, apo qaj, direk sa zjohesh rrit tolerancën nga kafeina, sepse ajo zvëndcon kortizolin, lëndën naturale që trupi përëdhon për të zgjuar, të cilën në të gjiz duhet të kryojmë vetë dhe jo të marim të gatshme. Pra, koa më e mirë për kafein është midisorës 10 dhe mes ditës. Ora 10 e 30 dhe rinore një mbëdjet, konsumoni djasë. Djathi është i pasur me kalcium dhe proteina që ndihmojnë në rritjen dhe rigjemerimin e muskujve. Pra një piesë e mirë, djathi do ishte shumë e shëndeshme për organizmin, pas i ndihmojnë në leovizja, nuk është i lohet të konsumohet para gjumi, si pëse shkakton para hati në aparatin tretës. Ora njëm djetë e tri djetë, koha për fruta. Frutat kanë përmbajtje të lartë asheqeri dhe i sigurojnë trupit shumë energji, si dhe ndihmojnë në slirimin e energjisë negative. Frutat kanë pak kalori, por janë shumë voluminoze, gjë që do të thotë se do t'ju ngopin dhe do ndalojnë dëshirat për ushime të shpejta. Ora 12:30, koha e drekës. Sa më shpejt të hani drekë, aq më mirë është. Kur e prit shtëpi se do hash bukë, ka më pak gjasa të mundohesh duke blerë gjëra të pasëndetshme. Zgjedhja më e mirë do të ishin mish ti dhe proteina të ndryshme, duke qenë se nga këto lloji ushqimesh merren sasi të duhura të energjisë për pjesën e mbetur të ditës. Ora 1 dhe rinë orën 2, koha për banane, nëse të pëlqen të hashtë diçka pas dite, sa më shpejt është më mirë do të ishta. Zjedja e durë do të ishin bananet, bananje është një fruti pasur me vitamina, grënje e saj do të ndaloj dëshiren për të bler diçka pas dite, si dhe ndihmon shumë në procesin e tretjes. Ora 8.30 Koha për darkën. Studimet e fundit tregojnë se nëse nuk doni të keni probleme me shëndetin, kryesisht me zemrën, atëherë nuk duhet të konsumoni darkën pas orës 19. Idealja do të ishte të konsumoesh në ushqime si gjel i detit, të cilat përmbajnë një lloj të veçantë aminoacidi që ju ndihmon të flini gjumë rehat. Ora 21 deri në orën 22, koha për qumësht. Nëse e keni të pamundur të flini gjum pa konsumuar diçka, pini një gotë me qumësht të ngrohtë. Ai përmban enzima që qetçojn trupin dhe ndihmojnë për gjumin. Përmban gjithashtu kalcium, i cili gjatnatës forcon dhëmbët dhe kockat. Kjo do të thotë se kur të ngriheni në mëngjes do të jeni më shumë se gati për të filluar një ditë të re. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit, në valë të klubeve femëror 104. Edhe në ekranin e Klap TV-s, mirëmëngjes. Mm, Good morning. Mirëmëngjesolta Lorca Gjeshi. Hello. Mm, mm. Sa po kemi dëgjuar dë këngën e ditës? Kjo ishte po? Po, kjo. Keti 944 me numrin fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Keti. Po shkroi një artikull që ka shkruar uh, Ervin Qafmolla. Mm. Për Calzopic.com. Uh, Një faqe nga Prishtina uhum. Edhe që vetë lefdia dhe lehatia e bibliotekës të re të Prishtinas Kë po shikoj një bibliotekë të re që ata kanë havur Që vetë uh, biblioteka Hilvi Sulejmani mm. në kërë qitetin e Kosovës Që është një super, super gjë Super investim e, e shikoj në këtë foto? That's Ka good. një Po është shumë komode Oh, Ka... oh. Po në pësës kejmik shumë Së si shkruan Qafë uh, Mallës thot përveç hapësirave tepër bujare, prej disa mijëra metrash katror, mm -hmm. arkitekturës moderne dhe infrastrukturës së përsosur, biblioteka e Re e Prishtinës përfaqëson edhe një nga provejat më të rehatshme dhe më të sofistikuara që ofron kryeqyteti. Bravo. Është e bukur shumë. Është shumë e bukur. Për të lexuar ne libr po. Ë uh -huh. uh, thot ka 5800 metra katror. Wow. 250 ulse për lexuesit, uh, ndërsa komuna e Prishtinës kanë dharë një shumë prej 50000 eurosh në vit për blerje tituj të, të rinj që do të shonë. Fondi ekzistues, mm -hmm. po. Shikohet edhe një këtu, ja shikohet edhe nga jashtë, sa bukur. Bravo, ja, në në shumë shumë të bukur. Këçi bravo, komplimenta për Shtinën. Bravo. Për bibliotekën kontare. Tani Tirana e ka radhën. Që ket godin e të ketë një godinë të re. Ne kemi disa probleme të tjera së si fillimit. Po tsar, stadiumin e kanë fjalën. <laughs> po, stadiumi do bëhet riciklimet këto. PPP-ja partneriteti publik privat do bën ato. Po të bëhet edhe biblioteka, them, në një kocëktuar. Se është uh, si Pasur, pasuri, pasuria është po. Ende si bodrum po është atje? Po. Mendoj që kemi, kemi kohë. Kemi kohë. Edhe një 20 vjet. Mirë, 5 seconds of summer, miq dashur. 20 vjet. Jan janë pak 5 seconds, janë pak. Shumë pak janë. Shumë pak. Atje tani me Girls Talk Boys në Club FM në 104, oraz 9:43 minuta. Club FM. that i'm a sweetie do you say that i'm a free did you have the white lies did you have the new choose Ora, është anin nënte, 29 minuta, ju jeni me krybin e mqesit në Vale dhe Krab FM në 104, mirë mqesi që të gjithëve ju miqt dashur Mjë Mirë mqesi Tjetër të dhe pukur sot, olëta do të nga ripërësërisa dhe një herë, si në fillim programit, se si do tjetë moti për uh, ditën e sotme Po, këtë herë me tapet të shtruar Po, tapetin e ka gati Një sekund Bjerja ti topi se rotulohet vetër i në fund A, ah, shtu Jebjolë Edhe pak, edhe pak Wow, 20 gradësh në këto momente, të e ërmëshme. Ka shurot të shbur jashtë? Mhm. Mm Sa është? 20 gradë. 20 gradë. Ah. Po. Mm -hmm. Dhe 26 mm -hmm. do jetë maksimale për sot, vazhdon të jenë shanse 2% për shi. Ah. Super. Faleminderit Olta. Faleminderit. Kështu që çon edhe goca shihoni ditën sot. Ditë mirë. Gojë mm e -hmm. mirë. Ditë mirë. Okej. Okay. Mm -hmm. Ieri pam tregonte mm -hmm. një histori nga Gazelanda e Rre. Nga Gazelanda e Rre që ishte jo pak e Shmandu, mm -hmm. Ka të bëj me mjërësia ljen dhe qëtësin që mund të të bëjnë një milioner të vërtet Të pak dë nëkshu i ka ndodhër një zotërie, emriti nuk bëhet i ditur I cili ka ishën uh, duke pritur radhën pra një uh, Duqani kushit eshin biljeta lotaria Dhe ka pasur radhë dhe kuj përrinte në qëtësin e vetë mm -hmm. Ndërkot dikush pas ti ka ishën në moment zitim se zotëria në fjal Dhe i ka zënë radhën duke bler aji bilet para këti që ishte duke pritur në rad mm -hmm. Pra, dikushin para radh dhe, dhe merr një biletë ndërkohë që ai nuk e pritej do të rrezin, thotë un kisha këo, doja ta bleja një bilet patjetër atë ditë, kështu që e la zotrin tjetër që të futej në radh para meje duke pritur sërish radhën. Me një depërsgën brapa, po ashtu. Por çfarë ka ndodhur është pikërisht mirësjellja dhe qetësia që ai ka treguar në radh. E ka parë zotin atë moment. Mm, e ka bërë që të fitoj plot 1 milion dollar, <laughs> oh sepse God. bileta që ai kishte bler ishte një bilet. Bileta fituesa. që Ti bindem ta merrë zotëria e teatrit në fakt, por ja që mirësia ja dhe qetësia të, të bëjnë një milioner. Ç'është falli në fund fare? Ç'është fali, po. Shansi. Nuk më do të çika chim fatse. Çfarë bën, çfarë bën Robi që e di që i ka i ka shpëtuar për duar këto. Para. <gjit> <gjit> se të futën depresion ajo, se pa ne shikojmë vetëm njërin anë të historisë. Ç'a ndodh më atë që u fut parradh? Po më thimi vërtet është këtu. A ti nuk e ka thënë kush tek afundit, a? u tregua ja, i nxituar, shqja. Duhet të mësoj ç't presin në radh. <laughs> Tan i do presi ai. Njerë, me, me në epokën e më parë, më me fatin anti herës tjetër kur ai pret në radh, ai mbrapa nga <laughs> përfituar. <laughs> <laughs> ai je vien më një herë pas thik. Ah, vëre. Don't so ashtu. Mirë, super. Për të sparkën luën. Më kujtëja dhe filmin italian, pra, është i filmin që i film italian që ka një tem t'il me, me lotarine dhe është një sken të për mm -hmm, e njashën, e vërtatë. Që futë e dikush paratë për atë dhe për një numër, për një numër, e ke për një nështë nuk fiton lotarine. Mm -hmm. Ose si qëhet, 6 në vënd të 7, a 7 në vënd të 8, nishtë ka, nishtë ka e t'il, nga italian. Mirë, Olta, fituës. Po Nickelback ishte e fundit. Bravo. Bravo. Thon akoma. Ina 107 i baro numri fiton dy bileta për në teatrin kombëtar Shfaqja do jetë kujtesa juaj. Sepse vëllezërit Chad dhe Mike Kruger janë dy vëllezërit kanadesë që bëjnë Jysmen e grupit të rockut që ne e njohim si Nickelback. Nickelback. Tamaram. Okej mi ndaj, por pak nga pak kemi mbërritur në fund të programit edhe për ditën e sotmën. Jam shumë interesuar që të shkoj uh, Edhe t'i këtë gjëja Emma, Andrea Së më gëti nëse e këni vërnë rekëta Por uh, është nga data 26 të orë Diri në datën 2 të orë Dhe quhet Quhen Balkan Dhe janë ledzime skenike Të dramave, pjesëve të reja Teatrale nga Balkani mm -hmm. Që do të ledzohen në salën E të antrit Komtar, komtar. eksperimentale ati mm -hmm. Emma, Andrea ka qënë ideatoria Dhe Dritu e se a këti projekti E në duket me shumë interesë Po vetëm që janë ledzime skenike Skenike Ledzime skenike mm -hmm. Gërëtëja, po si u vetë vrajqësja Ishte njërin nga titu që më karikër parë këtu Gruaja bombë nga Ivana Saiko është njëra gjithashtu mm -hmm. E ku thotë drejtore artistike është E ma ndreja Mirë, unë një rojë suksese E mësë dhe miqëve atje Qura dhe goca Jeni me krypin e mqesit në valet e klab e fem në 114 Paken nga paken në mbritur në fund programit edhe Orgesa zaimi po gatitet për programin saj Filon me njërë pas lamive të orës 10 këtu në radion Klab FM I ju këtoj se mund të gjoni radion Klab FM Ku dojshet në dodeni edhe në zyra të uaja Klab FM pik alë Mund të gjoni a tje Klab FM pik alë Në zdo ko E gjithashtu të ndishni edhe në faqe në donë në Facebook Faqe e radios Klab FM në Facebook Faqe e krypit në qeset në Facebook Etjer, etjer, etjer Ikim ne? Ikim, ikim Këllevështë një ditë sa më të bukur, mërë papshem Ga unë të indi, nga jiri, nga altini, nga hëndan dhe lori njëtë Ejnëte fantastike se cilit prej jush E mbili me Nikolbek që përmëndën në lojnë e fundit pak më par Do tjetë qedi që, që këndonë when we stand together Čau just go